коли будемо розглядати матеріал та способи будування хат, до чого ми зараз і прийдемо. Матеріали та способи будування На просторі території, яку займає суцільно-українське населення, будують хати з дуже різноманітного матеріалу, з дерну, з землі, або, ліпше сказати, глини, змішаною з соломою, з соломи, з очерету, з лозичих чи хворосту, обмазуючи глиною, турлучні хати, з трісок з глиною, з дерев'яних брусів узруб, з цегли, і, нарешті, дуже рідко, з каміння. Така різноманітність матеріалу залежала і залежить найбільше від географічних та економічних умов. Але разом з тим, як це ми побачимо, тут був і вплив причин чисто етнічних. На українських степах, де майже зовсім немає будівельного лісу, будинки з глини цілком природні. І українське населення цих степів а зрозуміла річ, не могло щодо цього не йти за своїми неолітичними попередниками та за своїми пізнішими південно-східніми сусідами, що не були або вже перестали бути кочевниками. Глиняної хати поширені на цілому півдні України, від Чорного моря до Північної Катеринославщини та Херсонщини. Далі на північ за цими межами іде смуга турлучних хат, що трапляються і в напрямі на південь, доходячи майже до середини Харківщини, Полтавщини та Київщини. На північ від цієї лінії вже переважають хати з дрібного дерева з глиною, будовані у сохи обмазані глиною і так само, як і у всіх попередніх місцевостях та при всіх інших матеріалах, білені всередині і на зверх. Смуга цих хат займає північні частини Харківщини, Полтавщини, а по частині цілу Київщину. За нею йде вже смуга рублених дерев'яних хат, що, як до заможності населення, трапляються скрізь, як виняток біля Таганрога, досить часто на Полтавщині та на Київщині. І, як загальне правило, тільки на Чернігівщині, на півночі Київщини, на Волині та далі на Захід, в Галичині і на Карпатах. Але їх обмазують глиною та білять крейдою або гіпсом скрізь, Аж геть на північ та до самих гір в Галичині, де зникає вже ця ознака, що становить наявний пережиток старовини. А йдучи за системою, що ми вже її прийняли, роздивімося всі ці способи будування, починаючи з найпримітивніших. Будови з дерну та глини. Початок будов такого роду слід, мабуть, шукати в уживанні дерну, щоб робити невеличкі стінки довкола землянок, що були тільки з самої стріхи або з ями із стріхою над нею. Такий ужиток дерну трапляється і тепер, і цілком природньо буде припустити, що від споруджування таких стінок – міг стати і перехід до будування цілих будинків. Нам не довелося бачити хат з дерну. Але, як оповідали козаки на острові Тамані, там недавно ще було дуже багато таких будов. А тепер ставлять будинки або валькові, в Бесарабії чамурові, або саманні, інакше лимпачеві. Щодо перших, то для їх спорудження вичищають невеликий простір землі, прокопують ґрунт до глини, потім глину роздроблюють, наливають на неї води та місять її або ногами, або кіньми.